Yaxşı, biz Duruzlar bölməsində, Duruzların firqəsində artıq 8-ci, yəni bölməyə çatmışdıq. Biz biz onlar haqqında, onların banişləri haqqında, onların yəni nəyənə ayrıldılar, necə ayrıldılar, bu deməli bölməyə keçəndən sonra artıq 8-ci bölməyə çatmışdıq. Və o bölmə də yəni Duruzların təlimləri, yəni onlar təlimlərin, din, dinlərinincə təhsil eləyinicə öyrədirlər. Onların demək olar ki Onlar haqqında Muhammed Kəmil Hüseyin, yəni onlar haqqında yazılır, yəni onların təlimi barəsində, dini öyrətməyə barəsində və deyir, bunlarda, e, duruzlarda, duruzlarda, bir insanlar iki təbəqəyə böyür səni, qadınlar da kişilərdə Yəni kişilərin təbəqəsi var, ahılların təbəqəsi var, cahillərin təbəqəsi var Həmçinə qadınlarda ahıllar təbəqəsi var, cahilər təbəqəsi var Və kişilərdə ahıllar təbəqəsiyə üç kere böl Yəni, ən ağıllılar, biraz az biraz bir az ağıllar il cahillər. Yəni, cahillər bir, ağıl təbəqələrdə üçüdür. Və onunla görə də onlar görürsən ki, hər cümə yığışdıqları yerdə, yəni, müasir bu əsri var onlardan, onlar hər cümə yığışırlar və özlərinin, yəni, Qurandan başqa kitabları var ki, ona Mustafil Fərid deyirlər, orada da özləri bəzilər, yəni, uydurma... E Yəni, danışıqları və inşallah imkanıq vaxt olsa bir-iki dənə də oxuyar onlardan yəni onlar orada deməli öz kitablarını oxuyurlar və birinci səkilləri, yəni birinci hissəni oxuyandan sonra yəni, birinci ağıllar çıxılır, yəni ki ən aşağı təbəqəli ağıllar, yəni üçüncü dərəcəli ağıllar çıxılırlar Ondan sonra əsas hissələrindən oxuyanda, oxuyandan sonra, yəni orta təbəqələri çıxır oradan və ondan sonra isə axırda qalır kimlər? Ən axırlılar. Hansı axırlılar ki, gəl bunlar onun sizini birlər, nəyini birlər və hansı ki onlar da o cür adamlardan da, yəni şəriyyəti təklifini boyunlarından A Qadınları da bunun kimi, qadınları da var ki, axırlı var, bir də zaharət təbəqəsi var. Həmçində bunlarda bu ağlılar, yəni cahillərdən fərqli olaraq, onların giyimi isə, yəni, yaşıl, yaşıl əmmamə geyinirlər və əmmamın daxında quyruq saldıyırlar. Yəni bu bunların, necə yəni, deyirlər, duruzların ağlıları. Bu elə yəni, məcəllə bu cür insanlar var. biz orda, yəni biz onları suflədirəm onlar yəni suflərdən deyilər, onlar əslində bu suflərinla pisiddətlərindəndir. Yəni bir ağlımışlardanındır. Yəni suflənd o cür var. Və bunlarda da, yəni həmən bu duruzların da ağlıları tüflərdə o Ümmet rusun niyəndir? Niyəndir? Hipə yığamışam əmmaməsinin quyruğu olun. Ancaq bunlarda isə duruzlar isə ağlılar hansı əmmaməyə, əmmamələrin əmmələ, əmmələ, rəngi yaşıl olmağına, olmağına, Və burada bir dənə yəni, balaca qubbə kimi qoyurlar, yatağının yaşlı yaşıl doluyurlar, yəni yaşlı olmalıdır. Amma qadınlarda isə ağlı təbəli, ağlılar necə bilinir? Yüzlərində niqab olmalıdır. Bir də xüsusi paltarları var. Onu giyməklə bu qadınların ağıllı təbəqələri sayılır. Amma başqa halda isə, yəni cahilləşə ali cahillərdir. Və onlar da, yəni cahillər istər kişilərdən, istər qadınlardan, onlar cahil təbəqəsinə heç vaxt öz şirlərini açmağa atmırlar. Şirlərin öyrətmələrlə bunlar elə başa düşülləşi, onlar hələ onu başa düşən şəybi də deyillər. Yəni bucür onların təəlimləridir. Və onlar da demə ola ki, bayramları da, onların bayramları da bayramları da necə deyirlər e, bizim qurbanlıq bayramının üst üstə düşür. Yəni o günləri onlarda da bayram olur. Yəni orada da onların bütün şeyxləri, bütün təlqələri yığılır və onların, necə deyirlər şeyxlərinə rütbələr verilir və onlar yeni tələbələrin, yeni çağırılır və bu cür yəni bunların təlim metodlarıdır. Həmçində yəni Luqmanında olansa onların ağılları isə, yəni ağıllı, yəni şeyxləri isə Bunlarda təbəqələri var, orada düz əslində isə Lübnan-da, onlarda iki qismə bölünür bunların ağılları, bir onların siyasi hizbiləri var, hizbi partiyaları var, həmsində yəni canpoladlılar deyən təbəqələri var ki, yəni qismləri var ki, bunlar yüya yəni, biri e, siyasətlə məşğuldur, e, qalanı isə yüya dinlər məşğul, bu cür yəni, bunlar belə bölünürlər. Onlar isə 9-cu bölmədə isə onların yəni, ilah saydıqları kimdir? Yəni onların ilah ilah saydıqları kimdir? Bu onun adı isə Əbu Əli Mansur ibn Əziz ibnəllah bin el Hu Əbu Əli Əl-Mansur al ibn Əziz billah el Muiz dinəllah el Fatimi luk və bilhakim bəmrillah. Yəni adı Əbu Əli Mansur ibn Əbdüləzizdir. Ə Mansur ibn Əziz də ki, hansı ki o Məula Fatime, yəni Fatime fir firqə deyil, onlar yaşında onlar deyirlər bir qurun firqə kimi idi, adətən firqə kimi ki, Misirdə xəlifədi olan vaxtı, o da onların xəlifələri nədir? O onların demə ola ki, e, xəlifəliyə gələn vaxtı onun 11 yaşı var idi, 11 yaşı var idi. Həmçinin bu Ubeyd-i xəlifəsinin, yəni, firqəsinin Demək olar ki, dövlətinin 6-cu xəlifəsidir və 11 yaşında da o, yəni xəlifəliyə gəlmişdir. Yəni, atası öləndən sonra o xalifəliyə gəlmişdi və özün də doğmuşsa, 375. milad, e, Hicri 375-ci miladın, Hicri 375-ci ilə doğmuşdur və hakimədə gəldi, dövürsə 386-cı, yəni atasının ölümdən sonra bir başa gəlmişdi Ancaq onun ilahlığında da iddia eləyənlər isə ən birinci dəfə Muhammed ibn-i İsmail, İsmail e, Nusiriydi ki, Nəştəkin idi ki, e, Durzu Yəni, Muhammed ibn İsmail Nəştəkin idi ki, Hicriyyətin 407-ci ilə ona ilahlığı iddia eləyir Həmçində Abu Hamza Hamza ibn Ali isə min 408-ci ildə, yəni Hicrətin 408-ci ildə buna ilahlıq iddia eləyirlər. İlahlıq iddia eləyirlər. Biz bunun haqqında eşitməyə olaşı çox qarışıklılar, yəni rivayet olunur. Çünki bu insan, yəni e, həm Allahın əmrini nəse yerinə yetirəndə o əksinə yerinə yetirməzdən. Bağazən ki, bəzi hallarda bir bu insan qadağan elidir qadınları gecə gündüz məcəllə. Gecə də o məcəllə qoymurdu, gündüz də qoymurdu. Hər görsən ki, əmrə əleyb bütün itləri öldür, hər dən icazə bizə itlər qalsın. Yəni, hərdən, həmçində deyir ki, bunun e, hökmündən çıxan isə, yəni xoşuna gəlməyən insanlar isə, yəni bəzi şeyhlər var idi ki, bunun yəni, xoşuna gəlməyən də, bunun məhsud adında qulu var idi və onu əmr eləyirdi, ona fahişə işlər edir, yəni bu dür şeylər yəni, əmr eləyirdi. Anca bunun çıxı haqqındaysa, təqiqdən də çoxlu insanlar qətlə yetirir bu insan, nə ola ki 18-ə yaxın, yəni şeyxlərdən qətilə yetirib və sadəcə bunlar haqqında, bunun haqqında isə ə, tarixi yazanlar isə deyirlər ki, bu insanın fərz elədi ki, aqlına nəsə çatışmırdı. Düzdür, bəzəldiyi ki, bu insan deyir, necə deyirlər, Bu insan deyir, bu insanı görəldənlər Bu, bu insan yönəldənlər deyil bu insan ağıldan çox naqis idi bəzə deyil ki, bunu dəli idi çünki bunun feyirləri onu göstərir çünki bir dəfə, elə bir şey arağa qadan edirdi bir də icazə verirdi bir də itləri öldürürdü bir də bir ara görsən ki, icazə verirdi Bir də üçün qadınları icazı verir, bir də üçün gecədir, gününüzdə mescədə yetməyə Və bütün bu zidiyyətli yəni, şeylər ondan ilə gəl ki, bu insanın başında isə çatışmır. Və bunu bu cür də qəllimə verirlər ki, yəni, bu insanın başında isə çatışmır. Ancaq onun ölümündə isə deyirlər ki, bu insan demək olar ki, yəni, öz 4-11-ci yəni, bu vəfat yəni, dünyasını dəyişdi və deyirlər ki, bu artıq yəni, öz işçi ilə evindən çıxandı, evindən çıxandı və evindən qayıtmadı. Evinə qayıtmadı və bunun ölümü isə çox belə, e, necə nice deyərlər, müaməli oldu və bəzə dedilər ki, bunu yahudilər öldürüb. Çünki deyir Yahudular e, cihilə ilə özlərini insanlar edən hilələrdən istifadə edən insanlardır. Və bu deyir Yahudilər bunların xoşuna Yahuduların xoşan gəlmədiyi bunu Yahudular öldürtdü və bəzə də bunu isə deyir öz başçısı öldürtdü. Çünki deyir başçı bilirdi ki, bunun başının isa çatışılır və başçı da deyir e, bilirdi ki, bu bundan xoşu gəlmir. Bunu nə vaxt öldürəcək və deyir, bunu başçı öldürtdü. Və bəzə deyirlər ki, bunu nə başçı ilə Yahudular öldürüb. Bu deyir qeybə çəkib. Yəni onların bəzi davranışları bir bu deyir qeybə çəkilib geybə çəkilib və deyir nə vaxta deyir qayıdacaq. Və bu elə hallarda da var ki, onun tələbsciləri bugün gün də onu da gözləyirlər. Və bunun haqqında oxuyanda isə, bunun haqqında oxuyanda düzü bu ən birinci özü ilahlığı, özünü ilah olduğunu iddia eləmir. Bunu sadəcə Muhammed bin İsmail, Muhammed ibn İsmail nəşətin durzi O zaman ki, misrə gələndə, misrə gələndə, bu, bunun yanından xadiməliyə gəlir, yəni misrə bunun işə düzələndən sonra və özünü ona yaxınlaşdırmaqdan ötəri, yaxınlaşdırmaqdan ötəri, bu, bu cür ehtiqat yeridir, ehtiqat yeridir ki, Büyə buna vəhv gəlib, xəbər gəlib ki, bu insan ilahdır, yəni ilahdır, hansı ki, müseyrilər bunlara baxanda, müseyrilər əlini ilah sayırlar. Bunlar isə kimi sayırlar? Bunlar da həmən bu, Əbu Əli Mansur ibn-l-Əziz ibn-i Müəzziddin. Bu da xəlifənin dağıdır, budur, bunun da özləri yəni ilah sayırlar. Və ölümü doğun həlqdində müamməli olub, çünki bəzilərdə onların davamışlarına iddia edirlər şey, bu, yəni mihdi kimi nə vaxtsa e, qeybət səkilib, nə vaxtsa yenidən gəl Çünki o, ölüm yerizdə, harada basıb onlar da bilmir. Sadəcə evindən çıxıb və necə deyərlər bir qayvəyə dönməyir. Bu, quruq su ilə gəlir, Yox, başqa bir dinlə. Həmən quruq başqa bir quruq su Və ancaq onların 10-cu bölmədə isə, onların əsas ehtiqatlarına gəldiydə isə düzdür, onların hükmə olar ki, batıl ehtiqatları çoxdur. Batıl ehtiqatları çoxdur. Necə deyərlər, adamın elə, bizə elə küfr olma, küf olmağına bəs edək ki Yəni bunlar Allahın ilahlığını bunlar veriblər məsəl üçün həmin o hakimlərindən. Şəhkəl ki bu artıq İslamın çıxmış bir firqədir. Amma buna baxmayaraq onlar özlərini İslamla nisbət edirlər. Və onların da ən birinci yəni etiqadda olan cəhalətləri, yəni Allahdan başqasını ilah tutmalarıdır. Bu da onu göstərir ki, bu onu göstərir ki, necə deyə Nusayriyalar eee 12 şəliqdən çıxmışlar, yəni 12 raflikdən törənənlərdirlər, yəni 12 mamlardan törənənlər. Bunlar isə, yəni həmin bunlar druzlar isə İsmailiyə firqəsindən törənənlərdir. Yəni şəkkirdir ki, hamısı yəni bir əlin barmaqlarıdır, yəni hamısı əsli biridir, çünki hamısı bunların hamısını qulatul batiniyələrə yönəldidilər ki, və bu günə görə ki, rahatçıların yəni etiqadlarında olan metodlar bunlara uyğun gəlir. Quranın zahir batını olması, fəlsəfənin qatmaqları, bizi deyən əleyh ilah tutmaqlar, Əlbəkr Öməri söyür. Bunlar hamısıdır, bunlar hamsonla gəlir. Çünki əslində isə baxın, rantiçlər Əlbəkr Öməri söyür, batınıyalar söyür, Musəiri ilə söyür, druzlar söyür, İsmayilə söyür, 12-lər söyür. Niyə niyə görəsən söyürlər? Nə var iç onlarda? Çünki onlar məcusi nurunu, məcusi olduğunu söndürənlər onlar idi. Məcusi ol, görürsən Rəssəl Osmanlı sülh işləri yoxdur. Niyə görə? Çünki Osmanlı o şeyləri eləməyib. Onlarınki Ağbər kürəmər. Niyə görə? Çünki onların vaxtında xəlfəliyi ilə güclü idi ki, onlar məcusi nurunu söndürdülər. Məcusi olduğunu söndürdülər. Farsı əməli başı dağıtdılar. Aydındır? Yəni onların arasında olan qalfişdədə və başqa döyüşdə də görsən, gəlməli başı farsı dağıtdılar. Və onların ən birinci əqdələrində etiraflara, yəni aldıqları isə, yəni Onların da yəni Allahdan başqasına yəni, ilahlıq etdiyə eləməlidir. Və ikinci də onların yəni, batıl əqidələri nə isə tənəssüxdür ki, yəni ruhun sövməsidir, ruhun keçməsidir ki, bu nusiriylərdə bu eytiqat var. Sadəcə nusiriylə bunların arasında fərq var. Çünki nusiriylərdə o dövçdürdür. Fəsq, məsq, rasq, bir də məsq. Ancaq bunlarda isə əttaqammusdur. Təqammusdur ət o da ki, yəni qamış sözündəndir ki, bunlar insanın ruhunu köynəkdik misalələr. Yəni bu insandan çıxır, o bir insana çıxır. Amma nusilələr iddiyə edirlər ki, nusilələr də var ki, yəni ruh insandan insana, insandan heyvana, insandan e, həşəradı insandan dağa-daşa keçir, aydındır. Ancaq bunlarda isə fəyl olar ki, keçmək, ruh keçmək var yalnız insandan insana biz cisə pis insana yaxşısa yaxşı insana yəni hər halda yəni etika deyil qatı və onun bütün adaletdir. və onlar da kimdir? Krisna təkimdir. Və üçüncü bunların yəni etikaatlarındakı olan ritual e, ədədləri isə onların qiyaməti inkar eləməni, qiyamət, qiyamət haqqında hədislər, ondan sonra dirilmək, ölmək, haqqeşar imtahan bunlar hamsiə qiyamətə bağlı hər bir şey isə bunlar həmən bu druzlar bunları onlar yəni inkar eləyirlər. Həmçində bunların, yəni 4-cü olan azınlıq isə bunlar peyğəmbərlə nə eləməkdir? Peyğəmbərlərə düşmənçilik eləməkdir və başda olaraq da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmməyə görə, çünki bunların əqidəsinə uyğun etmir cihad yoxdur. Amma onlar da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmməyə, yəni ədəbə düşmənçilik eləyə görə, çünki peyğəmbər on cihadə əmr elədi. Çünki bunların mühafizələri Əl-Haqqın əmri ilə onun ləqəbi də adı isə Mansur Bu isə o cihadı ləğv Və o, ləğb elədi, cihadı üz döndəri, cihadı ləğb elədi, yox elədi, hədim elədi. Əvvəzində olaraq Peyğəmbər s.ə.v. cihadı, yəni şəriyyətdən olduğunu bildirinə görə bunlar Peyğəmbər s.ə.v. əməli baş düşməni istəyir. Hansı ki, xüsus olaraq bu cihad barəsində də, yəni müasir, müasirdə, yəni 20-ci əsrədə yeni bir firqəsidir, o da Əhməd Qadyani adında bir insanın firqəsidir ki, Allah elmi ya olacaq Qadiyani var. Qadiyani də gələndə görəcəyik ki, onun da onun da firqənin yaranmasının əsas səbəbi demək olar ki, o Rusiyana İngilisinin səfirliyi oldu. Yəni İranda o iki səfirlinin köməyi ilə nəticəsində Əhməd Qadiyani rəhbərliyi altında yeni firqə yarandı. Daha doğrusu Hindistan tərəfdə qəsbəri nə idi? Yəni o ə, istismarçı olan kafir qoşunlarının qarşı müsəlmanlar qılınç qaldırmasınlar Və bu baxımdan da onlar cihadı ləğv elədilər Ləğv elədilər hansı ki onun da nəticəsində həmən o Britaniyalar kimlər gəlirlər onlar Hindistanı Və Hindistan ətrafı bütün müsəlman tövbalarını yəni qəsb elədilər Və bu da bu cürsizgələrdən biri də, necə görür, duruzdardır ki, bunlar da yəni, cihadı inkar elədilər və cihadı yəni ləğv elədilər və onun şərhət olduğunu olmadığını yəni hesab edələr. Ha baxın da onların düşmənçilikləri e, peyğəmbərə peyğəmbərlərə qarşıma başla olar peyğəmbər salatunun mə qarşıdır ki, bu onlar peyğəmbərlər qarşı niyə görə bu düşmənçilər? Çünki onlar e, Allahın sifətini Allahdan götürməkdən ötəri. Çünki onların iddiasına görə onların ilahları El-Hakim bir əmr elədi. Ancaq Nusayrilə də səh hə, ilah kimdir? İlah Əlidir. Yəni, bunlarda ilah əlidir, onlarda isə ilah əl-həkim bəmürlədir və buna görə də bunların istinası, en düşmənçilikləri var. Həmçində bunlardan da biri, e, bunlardan da, necə deyərlər, e, əqidələrləndən də biri, onlarda da e, şəriyyət hökümlərinin boyunlarından salmaqlarıdır. Yəni, şəriyyətin hökümlərini boyunlarından salmaqdır ki, ki, bunlar ümumiyyətlə, yəni şəriyyətin hökümlərini cüz vədir, tərif edirlər. Növə ki, məsəl baxırıq ki, Namaz, namaz onlarda qəliblərin, e, qəliblərinin hakimə qarşı bağlılığıdır. Amma İslamda namaz nədir? İslamda namaz Allah ilə inisiyyətdir, aydındır. Yəni, insan namaz qılayırken yəni, və bəbbi ilə danışmış imdəyir, amma əksin olaraq duruzdadır isə e, qəliblərinin öz hakimlərinin qarşı bağlılığıdır. Ancaq zəkatda isə, zəkat, necə deyərlər, e, nusirilərdə zəkat və yaxud da zəkat O batıniyalarda zəkat e, qəlbərini öz hakimlərinin xalisə eləməkdə təmizləməkdir. Ancaq bunlarda isə, bunlarda da həmənki kimi, duruzlarda həmənki kimi öz qəlbərini hakimlərinə qarşı iləyirlər, yəni təmizləyirlər. Ancaq batıniyalarda isə zəkat öz alimlərinin elimi götürməkdir. Aydın edir, cüzbədir bunlarda təvülətlər var və oruc. Oruc onlarda deməli, qəlbərinin təmizlənməsidir. Amma... Batniyənsə oruz öz qəlbənin sillərini cizdətmədir. Nusayilin də demir ki, oruz nədir? Oruz onlarda, yəni öz şəhvətlərini qadınlardan qorumaq, yəni ki, şəhvətdən qorunur, yemə-içməkdən qorunurlar. Amma məşində siz oruz nədir? Oruz sən nəfsinin həm də şəhvətin yeməkdən, içməkdən və başqa, yəni şəhvət edilən şeylərdən çəkinməsidir. Və həcc. Həcc onlarda, hər ikisində də, hamısında da həcc Batniyədə də, Nusayilə də, da, da həcc Ümmetlə bütünlə sıy ibadət. Ülkəyə görə odur daşızdı Fransa daşıdatsan. Ancaq həqiqətən isə bunlarda batini nədir? Həc nədir? Batində də mənası necə, öz şeyxləri ilə görüşməkdir. Yəni həccdə onlar bir yerə yığılırlar və şeyxlərlə onlar görüşür şəkil. Bunlarda həc yani mənası budur. Ancaq dedi ki, cihad isə cihad barəsində isə Duruzlarda cihaz öz hakimlərinə qarşı onu tanımağa, şey göstərmək, onu tanımağa qarşı can atmaq bunlarda budur. Amma e, Nuseyri ilərdə isə Nuseyri ilərdə cihazın iki növ var. Birinci növ isə o da ki, Öməri sövmək və ikinci növ isə o ki, onlar öz məzləblərinin cizlərini, cizlərini cizlətmək. Yenə yəni, baxırıq ki, bütün yəni şəhadiyyətin əhkamları ki var, hətta şahadət kəlmə şahadətdə də. Dedi ki, Nusayilə kəlmə şahadət nə idi? Kəlmə şahadət onlarda öz demək ələnin ilahlığını iqrar eləmək. Ayrını bunların ağdəsə budur. Amma isə namazı da təhrif eləyiblər, oruzu da zəkatı da yəni 5 5 əxşamlıq yəni də bunlara əməl edib batıl təfsirlər veriblər və müasir dövrdə isə müasir dövrdə isə, yəni 11-ci əsrdə isə duruzlar bu əsrdə, bu əsrdə duruzlar varsa yox, çünki onlar dedik ki, ən birinci çıxmaqları e, hicrətin 407-ci ilə təsadüf eləyib. Bunun içə hicrətin 1420-tinə təxminən 1000 yuxarı bunlar artıq yaranıblar və bugünkü dövrdə isə bunların, yəni əsas, necə deyirlər, duruzların əgdilərini təsbit edən o Kəmal Campolat dekanı ki, ki, o bugün gün də yəni Lübnan onun, yəni Campolatlar deyirlər ki, Yəni onun əqdəsini danıq edənlər var Çünki <gülüyor> Yox, sağlayın Və onlar, deməli o Duruzan əqdəsini özündə saxlayır O Duruzan əqdəsini öz, yəni onlarda Mustafa Təlif var Yəni Quranın təqli bir kitab var Orada uydurma, Qurana, necə elə, Quranda necə ki, ailətlər, beytlərlə, axılları, qafirlərlə gəlmir Bunlar deyilən ki, ələb buna uyğun, yəni ağızdan gələnlə bir dəyin, Quran kimi düzəldirlər və bunu oxumaqla da onlar insanları yayındırırlar. O, bu cür şey də öz şey, şey, şey, dağamçıları var, dağamçıları var. Bəs həmçinin də bu gündə məsəl şey içində, şey içində var mətn içində var. Və bu, bu cür də yəni, Qurana oxşar şeylərini alatmaq, bu ümumiyyətlə bunların metodları deyilir. bunlar Yahudi və Nasistani də metodlarıdır ki, məsələn, baxıram ki, bugün dünyada yəni, 500-dən yuxarı yəni, Yahudi və Nasistani e, e, radyoları var ki, hansı ki, onlar-onlar müsəlmələri dəvid eləyir. Baxırsan ki, Misrin özündə, Aljirdə, başqa-başqa, deməli bütün dövlətlərdə, o dildə, yəni ərəb dilində, ərəb dili dövlətlərdə o necə deyirlər, e, Yahudi hristiyan dəvəti, təbliği gedir, həmçində onlar müəyyən arada, müəyyən arada görürsən ki, e, teografdan, incildən, Quran kimi avazan oxudurlar. Çünki insan ona qulaq asandır, azıb zində oxuyanlar, desən ki, hər çıxı Quranı oxuşalıqı, nəyə görə? Çünki orada Allahın kəlamı ilə məxhuzun kəlamı da qarışıb, aydındır və ə, ə, ə, sabahsız insanlar isə öz kitablarını bilmədiyi halda görürsən ki, orada avazan oxunanıdır, ya bu, Qurandır. Hətta bizim, məsələn bizim Azərbaycanın özündə məsələn təsir gələn, təsir gələn yox da, Quranı oxuya bilməyən qardaşlar var ki, avazdan şəhər də oxusan, anlaşıq də oxusan, deyəcə ki, Qurancıyı bilmir, hətta hədis də oxusan, Quran də Bu da nəyə gəlir görsən? Bu da onu göstərir ki, bugün gün müsəlmanlar Qur'anı tamamilə hicr ediblər. Qurandan üz döndərlə hansı ki, yəni bizim gecənin kitabımız, iqrar kitabıdır ki, ki hamını oxumağı öyrənməlidir. Hətta heç olmaz, Azərbaycan da çalışmalı olsun. Niyə görə? Çünki onun içindəkini bilsin, aydındır. Çünki insan özü öz kitabının içindəkini bilməklə artıq necə deyirlər, düşməndən ona qalib gələ bilmir. Əgər e insan onu oxuya bilmirsə, görürsən ki, o Qur'anla ayəni qarışdırır. Quranın İncil ilə qarşı, Quran Tövrətə qarşı ki, bu nöqüsanlıq da yenə də misalmanların yəni, özünə qayıdır. Və bu, Can Pulad, yəni, həmən bu Can Puladın, Kemal Can Puladın da bu, bu əsrdəki dəvəti də demək yəni, olar ki, bu Duruz əqdesini yəni sabitlə gətirib çıxarıb ki, və onun da dəvətinin doğru demək olar çox böyük olur. Yəni, o özün bu camatı yığmaqla O cür, yəni, özlərin kitablarını oxumaqla Artıq camatda Yəni, öz camatını, duruz camatında Bu duruzların əqdəsini indiyib Tamamilə, yəni, təsbit edə bilir Ancaq duruzlarla, nusiriyyələr arasında Fərqə gəldikdə isə Və dedi ki, umumiyyətlə bunlar ə, ə, ə, ə, ə, İkisi də demək olar ki Bahtını yaladan töyrənmələrdir dedi ki, bunlar Demək olar ki, nusiriyyələr töyrəniblər Nusiriyyələr töyrəniblər 12 imamlardan anca bunlar isə e, duruzlar isə töyrən hökmündən ismaililərdən. İkis də batıniya firqələrindəndir. Yəni batiniya bunların əsas sirqələridir. Batiniyanın azmış batinlə qolları, batiniyaların qollarından da digərilər Nusayrilər, bir də kimlər duruzlar. Və ona görə də bunların ikisinin də əqdəsi dimi ola ki, tamamilə batır, təhrif olunmuş əqdədir. Ancaq bunların oxuşar cəhətləri və ayrı cəhətləri də var ki, məsələn, oxuşar cəhətlərin biri odur ki, onlar ikisi də qiyaməti inkar edirlər, peyğəmbərlər buqd edirlər, onlar ikisi də ilahlığı Allahdan başqasına verirlər, onlar ikisi də tənasıqlıq, yəni ruhun sövməsini deyirlər, ancaq fərqə gəldikdə isə görür ki, nusilirlər kimi ilah sayırlar? Əlini. Duruzlar kimi də sayırlar Əl-Haqqın əmrindən aydındır o, bu cür. Tənə sıx, ruhun çönməsi barəsində. Museri də o 4 formada gəlir. Mers, rasx, mers, farx, mers. Amma bunlarda isə bir ətakanımız. Yəni birindən sıvobisə girmə. Çünki Museri də deyir ki, ruh 4 formada girir. Insandan çıxıb insana girir, insandan çıxıb heyvana girir, insandan çıxıb həşəratlara girir və insandan çıxıb daşa, dağa girir. Aydındır? Amma bunlarda insandan girib insana girir saləcə əgər pis, insa, pis insandırsa pistdən pisə girir yaxşıca yaxşıdan yaxşıya girir və ikisi işte, də qiyaməti inkar edirlər onların ikisində, ikisində də görə qiyamətin e, adısı da əzabı da bu dünyadadır ruhda ölmür. Və onların e, duruzların etiqadına görə də insanlar bir dəfəlik yaranıb var. Nə azallar, nə də çoxanlar. Yəni bir dəfəlik, 5 min, 3 min var və onlar nə azalır, nə çoxanır. Sadəcə beşi ölü yerinə beşi gəlir. O ruhdu gedib obşinə gidir. Həminisi necə ki, həmin ki tamamilə Krishnatlərinin əqidəsidir. E, tamamilə Krishnatlərinin əqidəsidir. Niyə görə? Çünki bunlar hamsi nədir? Hamsi fəlsəfə ilə bağlı olan şeydir. Və bu baxımdan da məsələn kimsə Krishnatlərə yana yəni danışa gedəndə E, belə bir hal olmuşdur. Yəni biz getmişdik, onlar deyir ki, məsələn ruh haqqında soruşanda deyir bizə ruh haqqında İsra suresinin 13 ayəsi ki, "Yəs aluna kainu ruh, sən ruh haqqında soruşula, dinən ki, bu Allahın qeybində olan şeydir və sən ondan amma uteytum minə illə qalib. Sən ondan yalnız cüzi bir şey verilmişsən. Yəni ruh barəsində müsəlmana cüzi bir şey verilib. Amma bunlarda isə Krişnadır ruh haqqında 80 tomdan yuxarı. Nə yazdı bunu da Allah bilir. Faktisə 80 tomdan Və bu gün də bunlarda da, yəni Druza Nusayri ilə çanslışı, bunların da əqidəsində də onların oxşar hissələri var. Yəni sadəcə bu e, Krişna hitlər bayraşında demək olar ki, yəni tarix və hətta müasir alimlər kitablarında qeyd Niyə görə? Çünki onlarda Ərəb dövlətində bir şey yoxdur. Aydını bu ərəb Hatı dövlətləndə ilə, hə? Yox, e, belə ki, baxanda onların etiqatına görə Çünki e, Krişnatların kitablarında yazılana görə 5 milyon il əvvəl elə bir din yaranıb Elə bir din peyğəmbər olub Amma, la, tutam ki, çünki peyğəmbərlər çoxdur Oladır, başqa-başqa peyğəmbər Çünki bəzi vaatə ki, gücünlətin peyğəmbəri olub Hamısının adını da bilmirik Tutam ki, olub elə bir şey 5 milyon əvvəl gəlib e, O etiqat edirsə ki Məhəmməd də Peyğəmbərdir, onların krisələrə baraparadır, Kimdə? o da tam ki Peyğəmbərdir, düzdəyir, iş işte, də Peyğəmbərdir. Əgər o eytiqat eləyirsə ki, ikisi də Allahdan gələn vəhd isə, onda eytiqat eləməlidir ki, hər din özündən sonra gələn eynləyir, nəfsi xeyləyir, pozur. Əgər Əl eylən sizdə, axırda din hansıdır? İslam, Məli İslam din hansı pozur. Yəni bunlarda özdəri ağılları ilə getdilənə görə də görürsən ki, bunlar lojika, nədir, mantiqlə də nə düz gəlmirlər. Hansı ki, İslamın bütün əhkamlarına, şərtinə, qaydalarına, hər bir şeyinə baxsan, <gülüyor> sonda ziddiyyət görməsan və İslam işarə tamam idi mantiqə də uyğun gəlir. Amma niyə görə? Çünki bu insanların bəşərinin dini deyil. Bu Allahdan göndərilən dindir və təmiz qorunmuş bir dindir. Amma başqa dinlərə baxsan isə Krişnaiflərə baxsan, Yahudilər, Krişşanlar, el, bu firqələrə baxsan hamısını ciddi ciddi ciddi. Niyə görə? Çünki hamısı azmız yollarının azmız, təhrif olunmuş batillər çömmük, yəni firqələr hamısı öz ağıllarının üstün, yəni sayanlardır. Və ona görə bunların bunların, demək olar ki, əqdələnə baxanda bunların asılın fərqdə orasındadır. Fərqdə orasındadır ki, yəni e, ətrafında ki, bunlarda, yəni bunlar ümumi etiqadlara da malikdirlər və ayrı-ayrılıqda arasına fərq var. Yəni, ilahları ayrıdır. Ondan sonra birində əlidir ilah, birində isə el-Hakim bəndədir. Bir-birləri ona düşmənisirlər. İşini də ruh kəsməsi var, birində başqa cür, birində başqa cürdür. İkisi də axirətə, qiyamətə, inkar edir, peyğəmbərləri inkar edirlər. İkisi də məsələn Quranın təəvvülü barəsində, ümumiyyətlə hökmlərin zahiri, batin, mənasında danışırlar və bu cür haqqlar da görürsən ki, cənnətə cənnəm yoxdur. Cənnət, yox. Yox, cənnəm deyəndə yoxdur. Bəzi Musayrilə danışanda dedi ki, onlar Musayrilə cənnət, cənnəmi deyən inkar Onların cənnət, duruzlar da deyir ki, yəni cənnət, cəhənnəm, əzab, savab, iqab hamısı bu dünyada da ruhun üzərindədir. Ki söylə insan yəni ölür, onun ruhu başqasından keçir, pisdirsə pisliyi görür, yaxşıdırsa yaxşılığı görür və bu da onlarla hüseylərlə bunlar duruzlar arasında gəlir təqidir ki, yəni ümumi etiqadları, yəni başlıq etibarla birdir, amma xırdalığa gələndə isə onun o etiqadın yəni ayrılığında isə bibliyaların sərgizi var. Və diznə Allah əyəvasar ölü Məhəmmədin varəyi Məhəmməd və gələn dəsədə inşallah, yəni bəhailər haqqında olacaq. Hansı ki bəhailər, yəni demə ola ki, yəni Azərbaycanın və mücüz 15 və inşallah gələn dəsə onlardan danışacaq. Və onlar nə gətirirlər? Əman Ümumiyyətlə bazılardan bir yazıb ki, Quranda heç bir dəlil yoxdur ki, Mehdi sahibi zaman, yəni gələcək, hədislə bunu təsciq etmək olar, olmaz. Quranda isə, e, Quranda İsa haqqında onun gəlişi var, bu haqda bildirən. Yəni, elə bir, necə deyərlər, əslində isə bu məsələ ki, Quran və Sündə məsələsində, bu, ümumiyyətlə əhl-i sünəni, yəni eytiqadlıdır ki, əhl-i ki, Yəni etiqad məncə Quranın həmçində sünnədə nədir? Yəni ki Qurandan və sünnədən müsəlmanı etiqad götürür. Etiqad dəlillər götürülür. Və elə bir dəlillər var ki, Quranda var, elə dəlillər də var şərhdə də, yəni sünnədə. Yaxşı, əgər Mehdinin gəlişi barəsində, Mehdinin gəlişi barəsində Quranda yoxdusa, onda namazın buru ketləri barəsində Quranda yoxdur. Şəhətin müddətri barəsində Quranda yoxdur. Qiyamətin böyük əlamətləri Quranda yoxdur. Namazı necə qılmaq lazımdır, Quranda yoxdur hmm. Dəşk namazı şəhətlərin qaydalarından Quranda yoxdur, umu gəlib Zəkad, hərdə heç bir yoxdur ham səhislərdədədir. Və bu baxımdan da, bu baxımdan da hədis və Quran divinin ayrılmazlar. Bəzi bəzədi ki, birinci Qurandır, sonra sünnədir. Amma əhlüsünnən eltikadları, əhli kitab odur ki, Quranün üstün iki də bir mərtəbədədir. İkisi Allahdan gələndir. Çünki Allah Subhanahu ki, "Və məyə yantıqəni və in hila iliyə illə vahiyuhə." O dil ağzından heç bir şey danışmır. O danışıqla şey nədir? Yalnız bənz Allah Subhanahu ilə Və Mehdi barəsində isə, Mehdi barəsində isə, və Quranda gəlməyib, çünki Mehdi barəsində Quranda gəlməyib, Mehdi barəsində yalnız-yalnız e, Buxara Müslüminin səniyyətlərdə gəldiyi rivayətlərdə isə, səniyyətlərdə ki, hansı ki, biz Quranda e, yox, sünnədə gəldənə ki, biz bunu təsdiq edirik Və bu ödmək deyir ki, əgər sünnədə yoxsa, e, Quranda yoxsa bu qəbul edir əksinə Yəni Quran və sünnə ikisi də Allah'tandır, ikisi də Allah'tandır. Çünki Peygamber sallallahu əleyhi və gətirdiyi hər bir şey şəriətdir və bunu da peyğəmbər bizə Qurandan və sünnədən gətirdiyinə görə biz də bunu məcburiyyətlə qəbul edirik. Həmçində Mehdi'dən də əlavə necə deyirlər, o qiyamətin böyük əlamətləri barəsində Quranda tam təfsilatla yoxdur. Yalnız bir işarədir. Düz Quranda var ki, "Yəumə yətə bəzə ayəti Yəni o zaman ki, ərəbbimin bəzi ayətləri gələcək. O ayətlər Quranda var. Diki o günkü sen Rəbbinin bəzi ayətləri gələcək. O ayətlərdən biri, yəni əlamətlərdən biri də Mehdimin gəlişidir. O ayətlərdən biri də günəşin batdığı yerdən çıxmasıdır və ya da ki odun çıxmasıdır, Dabbın heyvanın çıxmasıdır, həmçinin də belə yəzi məhzinin gəlməsidir, Məsihəcəlın gəlməsidir, İsa Məsihənin gəlməsidir. Bunlar hamısı qiyamət alamətlərindəndir və bu barədə Quranda ümumi var. Yəni Mehdi'nin gəlişi barəsində Quranda ümumi məlumat var. Ancaq xüsusi məlumat isə Mehdi gələcəyi adına belə bir şey yox, belə bir şey yoxdur və onun gəldiyinə görə də bunu isə hədislənib, həmişə onu asıb. Çünki əgər Quran bütün hər bir şeyin incə təfsilatı ilə gəlsəydi, indi təfsilatən gəlsəydi, onda Quran bir ton yox, bir neçə tomlar olardı. Aydındır? Və bu da Allah Subhanahu-nın hikmətləndir ki, Qurani bizim üçün e, müxtəsər əslində məqsəd deyil. Quranda hər bir şey məlumat var, hər bir şeydə məlumat orada nə var, orada ümumi məlumatdır. Ümumi və onu açıqlamaqda isə peyğəmbər salsə özü, əziz sahibləriz məşğuldur. Və Mehdi-nin də gəlişi elə bir şeydir ki, vaxtı geyibdə. Vaxtı geyiblik. Yo, aydındır. Yəni qeyb xəbəri, yəni qeyb xəbəri isə bu qeyb xəbəri peyğəmbər sallalləyhəmsəlləmə təsdiq çünki Allah Subhanahu qəran kəndə deyir ki, Allah Subhanahu la öz qeybini heç kim bilməz illə men yəktədəminə rusul. Yalnız, yalnız o peyğəmbərlər kansullardan kərazıdır. Və ümumiyyətlə qeybi məsələl yalnız Allah ayə dolandır və qeybdə isə peyğəmbər sallalləyhəmsəlləmə vəh Yaxşı, cənnət cəhənnəm qeydür qeydür Qeydür hə, Peyğəməlisəm görüb görməyir Allah subhanlıq qeydür də axı Göstərib İslam əraz qeydür qeydür Allah subhanlıq İslam əraz dəyir, onu göstərib Peyğəməlisəm namazda bir gün qabağa getdi Sonra isə dala çəkildi Və səhəb edir ki, yarısının ölçün qalbaqiyyətdən dil mənə cənnət göstərilir Yəni qeybdir, amma ki, Allah sonra qeybi nəyini yiyir, istədiyi adama göstərilir O da yəni Peyğəmbərlərdir ki, illə mən ırtə də Yəni razı qaldıq pe pe Peyğəmbərlərdən başqa yəni, Allah əsbələtə qeybin bəzi şeylərini bəzi insanlara bildirirdi Düzdür, bəzi məsələ var ki, onun qeybi yetişimdə deyil, yalnız nəzə Allahdadır Məsələn, qiyamət nəvad qopma Qiyamət haqqında yalnız Allahdadır. Çünki o vaxti Cəbrayilə (s.ə) Peyğəmbərin soruşanda ki, "Məta's-səhə qiyamət saatı nə vaxtdır?" Mə yəni ki, dedik ki, soruşan, da o qədər çoxdur. Yəni Cəbrayilin elmi də Peyğəmbərin elmi qədərdir. O qiyamət saatı vaxta. Qiyamət vaxtında tənsə Allah Subhanahu bildirir ki, qiyamət olacaq cümə günü, hansı il, hansı saat onu Allah təala bilir. Bətində olanlar, o bətində olan zaman Təzə-təzə nütfə töküləndi ora və orada o həmən nütfə qolbuda hamələ gətirəndə heç kim onu görmür, mələklər heç kim də bilmir. Mələklər bir dörd ayından sonra. Allah subhəndə isə onu nütfə töküləndən bilirdi. Afaraqda isə onu göstərir bir, bir neçəsindən sonra. Yəni, o demək deyil, afaraqların göstərmə o demək deyil, o qeybdir. Yəni o qeyb hansı vaxtdır o qeybi nütfə ora ilk tökülən vaxtdır. Nütfə ora ilk düşən vaxtı o qeyb idi. Onun orada qız, oğlan və hətta ki heç bir şey olmamalı. Yalnız, yalnız yalnız Allah bilir. Aydındır? Amma görürsən ki peyğəmbər (s.ə.m.) də Allah Subhanahu taala bəz halda məni qeybləri qeybdən göstərir. Məsələn deyəndə Peyğəmbər (s.ə.m.) deyir ki, "Flan şəhənnəmdə hərdən məndir cəhənnəmlidir." Qeydi məsələdir. Amma Allah Subhanahu Sabi də getdi onun dalınca, getdi baxsın görsün ki, o niyə görə cəhənnəmə Və gördü ki, o döyüşdə o qədə yaralanmış, dözənmədi, qılıncı qoydu, özünü sıxdı qılıncın üstə, gəldirdi ya mən şadə eləmiş sənə razıb Peyğəmbəsdən, deyir nə olub, nə olub, deyir, bəs sən belə dedin, mən onun dağını da yitdim, gördüm elə belə ənsiydi. Yənsəm deyir ki, kim özünü bir şeylə öldürsə, qəməl kimi o şeylə ona əsab verilər. Bu da qeybi məsələdir. Həmçinin Mehdi barəsində e, qeybi məsələdir. Qəmahətin alamətləri də qeybi məsələdir. Amma buna da baxmayaraq Allah sana qeybi, yəni istədiyi kəsi bildirir və onlardan bir də yəni bu, yəni Mehdinin yəni gəlişi barəsində. O ümumiyyətlə Mehdinin gəlməsini düz e, çoxları inkar eləmişdi. Hətta yəni yəni alimlərin üzərindən də Yəni çünki Mehdi'nin gəlişində ilk elə, halda var idi. Çünki yəni bunlara çox qərbə gəlmişdi. Yəni Mehdin gəlməyi amma düz əhədişlər onu göstərir ki, yəni Mehdi gələ, düzü düzdür, rafidlər ona sahibi zaman deyirlər. E, amma ki bu zamanın özü bir bağlı sah zamanın sahibi, sahibi deyil. Hətta o Mehdi e, necə deyirlər, gəlməyi ilə, gəlməyi ilə də, gəlməyilə də ki döyüşlər olacaq, yəni müsəhlmanlar udacaq, özə Mehdi, necə deyirlər, e, şamda olacaq, şamda olacaq və e, İsa əleyhissalamın nazil olanda da Mehdi yanında da namazı qılacaq, yəni imam Mehdi olacaq. Yox, bu qeybi da? xəbər Quranda. O, bəli, Quranda bu barədə onun ümumi məlumat var. Yəni, Quranda var ki, ki Allah usf. deyir ki, o zaman ki, sənin, e, necə deyilər, sənin, Rəbbinin bəzi ayətləri gələcək, ayətlərdən bir də bu ayətlərdir Yəni, ona, orada işarə var, işarəb necə deyir ki, məsələn, Allah usf. deyir ki, namaz qıl, necə qıl Allah. Deyir bir şey, amma Quranda umudur, namaz qıl Quranda gəlməyib, başı vahara qoy, necə deyir, amma Quranda gəl, namaz qıl Həm əsələn, Quranda da gəlir ki, Allah usf. deyir ki, sənin vaxt gə Pağlılardan bir də qiyamətin əlamətləridir. Hansı ki, o da qiyamətin qiyamətin əlamətinin bir də, yəni Mehdi'nin gəlməsidir. Vəcizən Allah bilir vasalə Muhammədinin vələ